aur abaraizkako mutiletan ezka irrati zailo bat egingo dugu. Eta orain izango nizuegu zer egingo dugun. Albi...estea... Albi ztiak, oso ongi, Ariane Edume... Lara. Lara? Uxuek? Eta uxuek, osongi? Txisteak. Txistiak osongi, eta azteileg esango txu, Anerrek Arnatu Einautek Aratik Araitzek Judit Eta Juditek, osangit! Eta zegeiak, kontatu dugu dute! Ibunak eta igarkizunak Oianen, Maren, Alaitz, Garazin, Oian. Avesti bat egingo dugu. Osangi. Oh, Rapu jale, tripazale, dela deno, badakibo. Baina euskera maite duenez, dizibizirik utzigo. Zerruak eta zonina Zula ez dimatzen mutrelako Euskara garen garrez itzaltzeko Itzegiten duke asko. Bueno, baguk urtero bezala Gabonetan elkarrekin ongi pasatzeko asmotan, ekintza ezberdinak antolatu ditugu. Eta hau izango da gure gitarawa. Abenduako gaita seian, unas? Zai esteban eguna. Eta izango dugu? Ero, media eta taloa. Zer hor dutan? Boz, eta, eta nuen? Jonserrupe plazan. Osongi. Eta iruri, abenduako gaita zazpian, zer dakagu? Agu garriak. dutan dakagu, dakagu, iruri? Puzgarriak amaiketatik, amaiketatik, lauak orduat eta lautatik zazpita. Bale, osongi. Abenduako gaitan sortzi Lara, zer dakagu? Kontsektu didaktikoa gikalezia os, min, mm, Ni notoz taldea amar, amar terrietan herri musikaren txokoan. Amaika terdietan. Herri musikaren txokoan, bale, osongi? Eta, iruri, amenduako gaita amarrian zer dakagu? Irrien lagunekin? Ara, a, rantza. Ara. rantza, rantza, Arantza dantzara. Ze hor dutan? Bostetan. Tanun? Plazan. ongi Gero, urtarri jasieran, urtarri janbilan usue, zer dakagu? Urte berriari ongiet horria, bostetan abaraskan. Oso ongi, eta gero dakagu urtarrilan hiruan zinea euskaraz. Horri zango da, LH hiru arte bostetan plenoaretun elkartuko ga. Eta LH lautik aurrea bostetan abara eskaludotekan. Eta azken ikariane, zer dakagu urtarrilan lauin? Familian denak jolasean bostetan osongi, eta hor dut dena batez esan berdugu! Animatu eta erdori gurekin gozatzea! Jaxoa ezatzue gure, gure ziztara gozoa! Aurpegia, laureu muskulu ganean, alkoak izuriz, begia garbituz, immunoglobulin alistuan eta infekziorik ez hauen. Bibra-bibra-bibra-bibra-bibra zioak, askatu bizkarreko tentsioak. Diafragmadan zan, poza digestioan, amabi aire litrobiriketan, eta arna sa, firin faran. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, adrenalina, dopamina adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio egin irri! Ja, gure ama Ora txisteak. Gizon bat khaiaretoko ateza ingana atezaianaka hurbildu zen. Haizu, hemen aldana alferren leiak eta. Bai jauna, jauna, sartu barrura. Ez ez, xarnazala norbaitek. <gülüyor> <gülüyor> Kalean topo egiten dute bi Zer gertatu zaizu bendatuta ibiltzeko, ez duzuba errenka ibiltzeko asko egiten. Buruan hartu nuen kolpea eta. Da, eta belauna dara lotuta, Ez ninduten oso ondo sendatu eta. <risa> Eson bat, tren zegoen baten zai, takxi ah, baten zai. Iritxizenean, taxigidaria galdetu zion. Barkatu, zen bat, du! Errira joateak amarre uro eta maleta eramateak doainek da. Orduan, zuk maleta eraman eta ni oinez joango naiz. <risa> Haora Burudik da bihotzen dik Zerken ez badan hola babestela Aora kolonza ekarri euskera Ez daukagu aitzakirik Haora Burudik da bihotzen dik Zerken ez badan hola babestela Aora ekarri euskera Zein ederra zure irudia eta zein zarmanta, konosako lurra tairia Mozorrotakon partzak xarrakak ten jauteria Zu zara makina bat, artistaren sorterria Alene badau gagu, zertan ikazia Dabuzi baita gure kaletan erdera eta hori da egia ezta da inorkesan duen aurreneko aldia Izan da diaz gure garrazia Ja unetika tera ta tucía era man ahora vestido berria euskera sentatzen da euskararen gabez ez daukagu aitzakirik ora botik tabiotsetik ore ten espada no la va vestela ahora colosa e caricia ahora taukagu aitzakirik ora botik tabiotsetik ore ten espada no la va vestela ahora colosa La hija que ni con el dictavio de mí ahora colosa e carría esquela y puin antsungo do gun ni new nice es nice es vera lo de nice pu pu ken areva sa arena o te da Ni, neu, naiz, ez, naiz, zuen, ez, bera, pupu, naiz, loreren, neba, biginen, baina, jaio, ginen, batera. Ikusi, ikusi, be gira ikusi ikusi begira se i chusi pailasokeri etan geu gara nagusi egin froga polita a alnais as pikoz gora. Ahoak begietara eta begiak aho da zilipur dika txora txora. Osoa porrotek Osoa porrotek jendu dio bidotea biegotea guk bai oso ma i, i. maitagarria maitagarria eta horlotea horlotea edera. edera da beste <coughs> larruan egoten <coughs> lore Dekin di kendu diot gona, buelta eta buelta ara eta ona aze zoriona. Galtzarik gabe ankarteko freskura bai ona. Ada amona bikinia gan tsinta es al Eta guropak ean tsita, on dartsko putsuuetan korrika. Nik alua zeu kaquila eta biok ok, ipurdi bilibila u retzea joaten, joaten garda kili kili bila a se pila nor egin du ti pat u te ten be ze gerri guerta gago te <coughs> da benetan erori egin gara Hoaja da bidean lorea eta tirita airean, Nire a erori da zurean eta zurea nirean. Sakila eta lorea, nibai dotorea. Alua eta tirita, nibai polita. Leortzen ari gara, eguzkipean jarrita. Amonak. Ematen, amonak ematen digu, digu grema krema besoak hiterak titiak dena. Hau da igurzirik goxoena Trukatu probatu saitu eta baiet gustatu placerarekin ez na astujolastu Ni... neu naiz Et ez ura ez beste a go -go dut. Basterrak nah nastea ni neu naiz. Ez, hau eta ez hori ni e-pupuskerak bu usain tzea. Gustatzen, gustatzen zaizkit. Na-i-na ez esan sen i or i Taiji ketori shi tsaigu namatoshi sanai Batera, oso hartu dute titia Ose potapuzterra, zuk alda iestu partela Garbitu kaka pastela, sudurra bezai gorria Ez gartzeko ipurdia Bueno, eta oain igarkizunak, deitu eta saiatu asmatzen, zailak dieta. Itz baten definizioa, testu batean idazten da, eta bukaeran galdera bat egiten da, zer da? Baiz, zein da? Aixo, nire izena dirne da, eta menxe, Gabriza Familian pentsia zen erantzuna eta inaute gaberra Asmatizuna! Bai! Bai, oso ongi! Hoi zaila zen, eh? Ongi asmatu zute, eh? dira, opariak banatzen dituzte eta abenduaren ogeita lauean bakarrik geizten dira erdira. Nor dira? Haber, berri zentzu mertzute, eh? lagun dira! Eta dira? Kaixo? Zein da? Aitzol na? Aitzol dut? Oren zehentzun duta galdera? Emen txedo? Ba, Emen barakal lagu mal bagakina, ber? Oren Bai! Osongi! <tusurra> diak dorko diak! Erlehen etxearen izena da, aurrak bertan jolasten dira, edarki pasatzen dute zeleku da? Zein da? Kaixo? Kaixo? Nera izena inge da? Bai? Eta burte derantena badakitela. Zain da? Abaraizka. Bai? Horki, oso, zonk! Horri pila bat dauzkat, Liburutegian egoten naiz, eta historio pila bat kontatzen ditut. Nor naiz? <tutu> bai, zain da? Gaitoaren eraz. Eta zer daba? Eligurua. El bai. Zerio na! Zerizkorrak! Naizas gomaite naiz oso geure, sentitzen dugun Euskara. Inorka egin dugabe erdera, sarritan e gehuazten gara. Eta zu egin hainbestedu da zeurea euskaraz esan Edukazio gehi egizkoak euskara galdu ezte zan Neitasko maite naiz oso geure sentitzen dugun euskara Inokagin dugabe erbera xarritan gehuazkin gara Eta zu egin hainbestedu da zeurea euskaraz esan Edukazio gehi egizkoak euskara galdu ezte zan Edukazio gehi cadre Gonu karagal du